O sigui, perquè les barricades, l'acció directa es fa entre tots, és un patrimoni a tothom, qualsevol la pot fer.